ישעיה, פרק נ'. כה אמר איזה ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה, או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו, הן בעונותיכם נמכרתם, ופשעיכם שולחה עמכם. מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, הקצור קצרה ידי מפדות, ואם אין בי כוח הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר, תבאש דגתם מעין מים ותמות בצמא. הלביש שמים כדרות ושק אשים כסותם. אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים, לדעת לאות את יעף דבר. יאיר בבוקר בבוקר, יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. כל אדוני אלוהים, פתח לי אוזן, ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגותי. גבי נתתי למכים, ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מקלימות ורוק. ואדוני אלוהים יעזור לי, על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פניי כחלמיש, לא אבוש. קרוב מצדיקי, מי יריב איתי, נעמדה יחד, מי בעל משפטי, ייגש אלי. הן אדוני אלוהים יעזור לי, מי הוא ירשיעני? הן כולם כבגד יבלו, אש יוחלם. מי בכם ירא אדוני, שומע בקול עבדו, אשר הלך חשכים ואנוגה הלו, יבטח בשם אדוני, וישען בלוהב. הן כולכם קדחי אש, מעזרי זיקות, לכו באור אשכם, ובזיקות ביארתם, מידי הייתה זאת לכם, למעצבה תשכבון.